Сильноумний, да? Старий сповз під стіну, хапаючи ротом повітря. Його поросячий писок перекривився, в очах металася ненависть переміж із шахом. Ніколи в житті його ніхто так не бив за свої п'ятдесят згаком його опасисте, біла, як опара тіла, ще не зазнавала такого жорстокого і заразом принизливого болю. Я, розуміючи, посміхнувся. А певно, коли вісім років тому афганські муржагіди взяли мене в полон і, підвісивши за руки, почали гамселити у живіт. Ну, скажу вам, цікаве відчуття переживаєш у такий момент. «Стоять, криси позорні, ніс міста!» – гарчав Мурмур, -мур, переходячи від одного драба до другого зі знанням справи, обшукуючи кишені. На стіл полетіли ножі з автоматичними лезами, гумовий кийок і... Ну, це була здобич. Ізраїльський пістолет-кулемет в новісінькій кобурі. Я згріб старого забарки, піднявши, висмикнув у нього з-під пахви італійську беретту. Озброїлися покиньки, пробурмотів я, поплескуючи його долонями по боках. О, а це що? Я сягнув за халявку імпортного чобота і видобув звідти ліліпута, малесенького пістолетика, «Геть нікчемний калібр ніякої забійної сили, але зблизька ця штука так добре кусається, не встигнеш оглядитися, як опинися вже біля брами раю». «Дядьку», – недовірливо поспіхнувся, – «то це ти мене вбити хотів, чи як? Мене, дядьку? За що?» «Ні, я не поняв. Ти хотів мене забити? Це правда, дядьку, чи ні?» «Куда, козьол?» – гаркнув мурмур, і сливе зразу ж тому оглушливо бахнув постріл». Люди добрі, в мене й вуха позакладала. Я блискавично крутанувся, відскакуючи назад, і побачив один з тих драбів, перший з лобом у стіну, поволі сповзає додолу. Правий лікатіо, розтрощено кулою дум-дум, на підлогу скапує густа темна кров. Хлопці, захрипів позаду вуйко, мотаємо звідси, Он уже люди з вікен виглядають. «Лякаєш ти мене буркнув я мурмурові. Тоді обернувся до старого і, посміхаючись, переймув під гарля ствол парабелма. Е, дядя, ти на кого працюєш? Той мовчав, конвульсивно, глитаючи слину. Не слышу, не слышу, е? Ти чому, казирний? ствол поволі вдавлювався, коли легке біле тіло Тебе больно, а дядя?» я тебе відпущу, чесний космольський скажи, на кого ти працюєш і вали. «Фірма Асклепій, да? Папа Мушкет, да? Ну говори же, говори, сука рвана Старий роззяв рота, зуби в нього були сливе в суціль золоті. «Юрій Васильєвич, папа Мушкет, він знову глитнув слину, тебе этого не простит. Ти подохнеш, парень, понял? Подонок, скот, да я тебе яйця отрежу, сосунок». Я відбив дуло парабеллума в бік і, прихопивши на столі автомат, Позадкував до дверей. Мотаймо звідси, хоч він уже сказав те, що треба було. Все все треба валити звідси, і до Вуйка. А ти чого стоїш? Котися від сіль, поки беркоти не над'їхали. Вольво беремо діловито, поспитав Мур. -мур. Я сплюнув. «Якого ще, дідька, ще в тобі голова дірве. Що ти з нею будеш робити, га? І до Вуйка, дядьку, а ти ще тут ошиваєшся. Насть тобі бабки, і щоб я тебе в місті найближчий місяць не зустрічав. «Самі клопоти через тебе, дурня!» Покрівля була ковською. Кам'яниця одним суцільним кільцем оперізувала дворисько і зливалася з наступними будинками кварталу. Стояв туман. Внизу по той бік гостро шпичастого гребеня, гуркотіли авто. Аж тепер мені стало втямки, в яку хелепу я вскочив, опинившись на даху. Ті зарізяки якраз плюнути могли зрізати мене з автоматів. Порятунком було одне – перебігти якихсь 30 кроків по схилу і залягти на розі, там, де стикуються дві покрівлі. Втім, якщо вони закинуть туди гранату, ця штука непокоїла мене, та ще й дуже. Слава Богу, я знаю, що таке граната, і що вона може зробити з чоловіка, впавши йому на голову. Бляха лунко задуданіла. Покрівля була пласкою, але підошви ковзали по ній, і через кілька кроків я втямив що програв, а дворіт сяйнуло кусючими зблизками, кулі заштупотіли довкруг мене, лунка, вдаряючи у покрівлю. Не знаю, як вони цілилися, та чи цілилися насправді, і чи взагалі вміли вони стріляти, такі угрупування, як кодло папи Мушкета, набирають людей за їхніми фізичними даними, а не вмінням професійно робити справу.